Повернувшись, попросила «А тепер все-таки розкажіть, про що ж ваша п'єса?» Гість завагався «Навряд чи розумно це буде, може зіплувати враження. Давайте зачекаємо прем'єри, гарантую вам місце в партері». «Ні, заперечила господиня, я не терпляча, як мала дитина, і вже певна, що п'єса дуже цікава, ви ж так багато знаєте, так багато пережили». «Послухайте, дія відбувається під час війни» в зиму упору, в убогому скривженому богом краї. Живе марудне небо, замордовані холодними вітрами дерева, високі снігові замети. Такий нудний пейзаж. Обрамлення явно не для п'єси про кохання, але то лише на перший погляд. Де молодість, там і любов, а молодості в моїй п'єсі досить, та ще якої молодості. Ескадрилья винищувачів виконує надзвичайно відповідальне завдання – кадри добірні, машини найкращі з тих, що були тоді в розпорядженні Високого Командування. Важка служба не просто здружила, а зріднила, побратала людей. Штурман ескадрилії – неперевершений ас і досить культурна людина. Всі його люблять, як життя своє. Це не просто банальне порівняння. Штурмана люблять, як життя, тому що немає в ескадрилії жодного льотчика який не завдячував би штурману від тим, що цілим повернувся з бою. Щодня він водив льотчиків на бій, і водив теж буквально, як квочка курчат. Всі вони вміщувалися в його всевидящих соколиних очах. У боях про себе не думав. Стежив за хлоп'ятами своїми, кожен рух і маневр підказував по радіо. То була людина народжена для геройських подвигів. І ось в одному з боїв штурман падає. Диким зенітним снарядом прошило машину над захопленою ворогом територією. В ескадрилії боялися навіть подумати, що він загинув. Хтось із льотчиків запевняв, що бачив парашут над лісом. А через тиждень до штабної землянки під'їздить машина. З неї виносять живого, правда легко пораненого штурмана. Привезла його симпатична чорнява дівчина. Де він таку підхопив, дуже кортіло всім дізнатися. І невдовзі дізналися, що не штурман підхопив дівчину, а вона знайшла його, пораненого в лісі, прив'язала рану, дві доби переховувала в лісниковій хатині, а потім перейшла разом з ним лінію фронту. «Що ж з нею робитиме штурман? Куди подіне?» – хвилювалися хлопці. А вирішилося все просто. Штати в санітарній частині поповнились. До сердитого, того, відлюдькуватого лікаря-майора прикріпили дівчину – Бо вона санітаркою, справжньою, з документом, звали санітарку Тамарою. Тому невеличку будку польової санітарної частини зразу ж було перейменовано в «Замок Тамари». Дівчині це сподобалось, і вона всіх льотчиків стала називати демонами. Двері замку зранку і до вечора майже не зачинялись. Демони почали дружно хворіти, ніби якась пошить на них напала. То горла боліли, то голови, то носи їм закладало. І для всіх Тамара знаходила ліки, і всі були нею задоволені. «Бачте, хлопці, яку я вам царицю привіз?» – хвалився штурман. А командир ескадрилі суворо попереджав. «Не доведи, Господи, хто скрив дитів, піхоту відправлю на передову». Проте каша заварилася. Двоє демонів посварилися за Тамару і влаштували в лісі справжню дугель з секундантами. Відбулися з легкими подряпинами, бо обидва з пістолетів гаразд стріляти не вміли. Дали гарячим суперникам доброго перцю, помирили. Через кілька днів штурман полетів з ними на завдання і повернувся назад сам. Такого ще не бувало. Збили хлопців? Ні. Штурман коротко сказав – штопор. Запахло чимось таємничим. Розбиті літаки були знайдені, в уламках пробоїн не виявили. Тамара ходила заплатена, нікого не підпускала до замку. «Так що ж трапилось?» – запитала господиня. А гісь загадково посміхнувся. «Дізнаєтесь, коли будете передруковувати, а поки що зробіть для себе висновок». Тут сусідка постукала в двері, принесла вино. Гісь щедро розрахувався з нею, дав дітям на гостинця, запевнивши здивовану жінку, що сьогодні він дуже багатий і не знає, куди дівати гроші. Випили по чарці, потім по другій, в кімнаті якось аж посвітлішало.